si sa chýli a ja vás vítam všetkých, moji milí, ako som to krásne vymyslela, aj nedelia a opäť počúvate reláciu s Erikom o živote, vítam vás pri nej. Veľmi sa teším na dnešného hostia, ktorým bude Antonin Vaudíš, astrolog, ale aj politík a priateľ z cudzieho Česka, ktorý nikdy neprestal veriť, že jednoducho patríme k sebe, nech máme hranice ako koľvek. Ja tomu verím tiež, to nechcem povedať, že by som bola za návrat na Československú republiku. Ale teším sa z toho, že jeho otec bol už astrolog a politik, jeho mamička bola politička, takže on to tak má všetko pekne v hlavičke usporiadané a ešte to vidí z pohľadu tej nebeskej oblohy, kde nám tie planéty či tomu veríte alebo nie, niekde astrológia astrologia sa na zabedu, inde je potlačovaná, ale pravdou je, že už je starí cisári ešte pred nimi vládcovia mali svojich astrologov a bolo veľmi dobre, keď im uverili, keď si robili po svojom, inak ako si to želali naše planety, tak z toho bola vždy prehra vo vojne alebo na miesto synčeka sa mu narodila dcerka a kopať ďalších vecí. V dnešnej relácii zistíte, ako čo ovplyvňuje v našom živote normálne praktické veci, ako to ovplyvňuje astrologia. Dúfam, že bude aj zo pár dôkazov toho, že je to tak, tak, že pre neveriacich príjemné počúvanie a zabavte sa a pre nás, ktorí veríme v astrologiu, ako vedu tak skúste si to dať do súvislosti s tým, čo príde v budúcich dňoch alebo rokoch a študiuje so mnou ešte Peter Sabela ktorý vám povie, ako sa môžete s nami spojiť. Dobrý večer, takže keďže host je z Českej republiky budeme s ním cez Skype preto asi by nebolo dobre, keby ste do toho ešte aj telefonovali ale môžete svoje otázky alebo postrehy napísať na mail studiozavináč slobodnývysielac.sk No a kdo by chcel predsa len skúsiť tej druhej časti rozhovoru sa dovolať. môžeme to skúsiť na 0951 485 385. A teraz sa spájame s Tonkom Baudišom. Halo halo, počuješ ma? Tak, Erika, dobrý večer, Peter, dobrý večer, zdravím všetkých poslúchačov a za pozvánie. Aj, my ďakujeme, že si ho prijal. Dúfam, že nebude posledné. Ja mám v pláne vymyslieť nejakú spoločnú reláciu pravidelne, ale to si potom povieme mimo relácie. No, väčšinou poslucháčov a divákov všetkých možných médií, keď počujú astrológ alebo numerolog, tak zaujíma, čo sa momentálne práve deje. Máme za sebou 4 mesiace, už roka, takže už môžeme dosť dobre odhadnúť, že či sa naplňajú veci tak, ako ich vidíš. Musím znova zdôrazniť, že uh, ty si povedal, keď som ti volala, že či vyhrá uh, prezidentské voľby Pelegrini, tak si povedal, no som v spletitej situácii na kryžovatke, ale vyhrá. Takže je to jasné. A uh, uh, niekedy sa astrologom tiež nepodarí uh, O tom sa môžeme potom porozprávať, že čo všetko to ešte ovplyvňuje. Možno majú aj nejakú planetu astrologov, ktorá im niekedy pritiahne úzdu, aby neboli až takí chytrí. Takže skús nejako zhodnotiť tie 4 mesiace a hlavne teda už ten vstup do toho 5. a tak ďalej. Dobře, ďakujem. Uh, ja tu astrologii zase až tak moc netlačím. Všimla som si. Protože uh, lidé to nemají rádi, to je Podobné jako když někdo tlačí náboženství. A snažím se toho říkat spíš méně, nežli více, abych nezvětšoval chaos. A vaše prezidentské volby se mi moc nechtělo komentovat, měl jsem tam postoj, proč bychom měli pořád něco komentovat a vám říkat koho volit, nevolit, pak zase nej. Astrolog bude říkat pravě opak a bude to prostě jako blbej, jak se říká. Voj na a, uh, uh, ví, Víš ty co? Upřímně řečeno panu uh, Pelegrinimu nemůžu říct, že by šli až tak silný a až tak dobrý astrologické vlivy. Uhum. A i jsem to komentoval v horoskopu s naším uh, kamarádem Jurajem Štubňákom, že uh, pro ho si myslí Myslím, že to je celý jako hrozně těžký, protože on dokud byl předsedou Slovenské národní rady, předtím, když byl předsedou strany Hlas, tak on měl uh, pěkný život, žádný velký rozhodování, uh, uh, v dobrým slova smyslu trochu fústraní ústraní, celý ten uh, politický stroj jel nějakým samospádem. a ale to, že vyhrál uh, prezidentský volby, já se obávám, že to je pro něj ve skutečnosti velmi komplikovaná zpráva, mm. protože najednou je zapojený do nejvyšších pater uh, evropské politiky, ve kterých, obávám, se už fouká o poznání ostrější vítr. No a při jeho povahe, který nechce velmi těhat vojnu s hocikým, alebo teda i z boje, tak asi to budeme těžké. Osobně. Ale, uh, mnoho, Čechů, mnoho Čechů máme radost, že Slováci brzdíte válečné šílenství. Hmm. Uh, my v Čechách v tom zatím jedeme tím způsobem, že. Uh, právě tento víkend nám média začala oznamovat, že mm, Rusko na našem území chystá teroristické útoky a že to zjistili v Londýně. Mm -hmm. A hele, my si tu mezi lidma říkali, že ty vrbětice v roce 2014, že to asi není tak. úplně velký šlágr na základě, kterého by se měla veřejnost nějak jako radikalizovat a chlapci se hla. hla asi do odvodových komisí. Takže uh, jsme česká veřejnost v tomhle směru uh, poněkud nervózní, protože už ta uh, prosincová střelba, decemberová, no, na filozofické fakultě nám ukázala, jak jsme zranitelní. Ukázala nám, jaké to je, když se případ uh, pořádně nedošetří, když se v tom vyšetří mlží, když tam zůstane řada otázek nezodpovězených. On tam měl ten chlapec údajně mít telegramový profil, na kterým si psal deník těch příprav. Mm -hmm. On se velice podobal jinému deníku, který si psala 16 letá Alina Afanaskina v Ruské federaci o dva měsíce později, až na to, že tento telegramový deník byl psán v ruštině, a David Kozák rusky neuměl, uh -huh. a, nebo aspoň ne na takový úrovni, no a uh, ten telegramový účet, jeho byl editován ještě po jeho smrti, jo? A já se domnívám, že tohle je hlavní stopa ve vyšetřování, ale uh, nemám za to, že by to policie nějak jako řešila, více méně to zahrála do auto. Takže uh, v České republice máme zkušenost, že ty události toho druhu jsou pojednávány všelijak, stejně jako kauza vrbětice byla pojednána tak, že důkazy chybí, důkazy neexistují, ale jako pachatel byla označená Ruská federace a nám jako občanům se v tomhle nežije moc dobře. No to si miem predstaviť, ale toto sú také budemňa krásne spravodajské hry, však tých spravodajských služieb je mŕtve povedané e, výrazom našich mladých. Ale to, to mi češi říkať nemôžem víš, protože by sme potom mohli, s... mohli šířiť popašnou správu. Ani my Slováci, ja to tak hovorím všeobecne na základe toho, že to, sledujem to filmy. Nejvíc sledujem špionážne filmy, tak na základe toho hovorím, že sa rozohrávajú prekrásne spravodajské hary, keďže nekonkretizujeme a vždy majú jediného nepriateľa označeného. Ale len si na to nejako fakt s väčšou radosťou naletíte. A práve som počúvala dnes predpoludním, teda zo záznamu Miloša Zemana, vášho bývalého prezidenta, ktorý hovoril, že Česko vraj bolo o mnoho viac poškodené v roku 1968 vstupom vojsk Varšavskej zmluvy. Nedovysvetľoval to tam a že preto teda vy ste viac ochotní uveriť, že za všetkým sú Rusia a ich teda rôzne služby. Uh, možno tebe napadne, ja neviem, či tebe, ale ako... Ja som nepochopila, že prečo ste boli vy viacej poškodení teda uh, tým vstupom a že preto momentálne ste taký viac proti Rusky jako my. Aha, hele, já ten výrok um, Milošův uh, nečetl, protože nesleduju uh, domácí politiku naši, připadá mi být na nejvíc nezajímavá. A um, hele, asi, bych, k, asi bych se do toho nepouštěl. Dobrý. Já jsem včera měl přednášku v Hradci Králové, kde jsem No, lidem říkal, že ona, když se politika dělá přes rozum a takový to strategický plánování, tak to nevždycky vychází. Mm -hmm. Já jako příklad jsem uváděl právě Miloše Zemana, který myslel to dobře, ale dopadlo to špatně. On ve své době si řekl, že jako zajistit skvělou budoucnost pro Českou republiku, znamená navázat Českou republiku na silní hráče světového hodění a tak se rozhodnul pro Čínu a Izrael. S Čínou dostal rychle přes prsty od těch globálních korektorů, no a s tím Izraelem to taky moc nevyšlo, on si tam trochu jako šplhnul u nich, ale to je tak všechno a Hele ten příští vývoj událostí v Evropě uh, odhadovat Počkej, ne na. Počkej na sekundu. Petr ti něco chce protože... povědat? Mi ukazuje, že na sekundu, keby jsme zmakli, co si potřeboval? Já bych som chtěl pán Baudy, že se dá, tak povínáte. Neviem, z čoho voláte, všetky ostatné aplikácie, aby sa to tak nesekal, ten zvuk. Ando, vás. máš taký sekavý A, zvuk. Vynecháva to celé A, slova. Že... No, ono, oni prídu, ale mi, s opozdením. Neviem, to. Čo máte ešte v pústenách uh v -huh. počítači alebo na mobile? Tak dajme zatiaľ pesničku, podľa tvojho výberu. No, no, no jedno ste nám poslal, mám vypínáno statečně. Ano. Super, tak to možno bude lepšet. No, tak podívám se, jestli mi zvuk běží z připojeného mikrofonu. A teraz no, je tě to perfektně tak? počuji. Dobre, teraz je všechno v podětku. Tele... A možná se zvuk zlepšil, že jsem tady něco vypnul, dejš to pánbu, byl bych moc rád. No. Je to tak, že... No, zdá se, že zdá se nám, že je to v poriadku. Dobře, takže vraťme se teda jo, děku, k tomu, Petr, k tomu prosím, za toho čtvrt roka, čo se udělalo okrem toho nášho prezidenta, kterého si si uh, zřejmě... Astrologicky se neudálo nic až tak zásadního, protože hlavní událostí široko a daleko je přechod Pluta, mocného astrologického božstva do znamení Vodnáře. Co znamená a, v lidské řeči? Kolegové ve Spojených státech uh, toto vykládají jako power to People. totiž že moc by se měla vrátit lidem. příjemné, Pluto to, a, to tak to vždy robilo. Pluto bude vodnářem procházet až do roku 2044 že má na to 20 let a věřím, že těch 20 let, co je před náma, udělá tolik Dávka. zmíněn, že si na to možná jednou spomenem, že na začátku bylo pluto ve vodnáři. Já se tě tak opýtam do astrologické témy, že někteří astrologové hovorili, nevím, či je tvoje táta, že prostě... Pluto tlačí isté témy, které prostě, alebo iná planeta tlačí isté témy. Ako si to vysvětlit, že planeta tlačí témy? Jo, to tak je. Že v podstatě celý svět a všechno, co v něm existuje, je nějakým způsobem rozděleno mezi planety a zároveň mezi znamení. A astrolog musí vědět, jaká planeta má, jaká přiřazení, jaké kompetence. A zrovna Pluto, které bylo objeveno v roce 1930, souviselo s těmi těžkými tématy 20. století, jako je korporátní svět, jako byl nástup socialismu, komunismu, vyvlastňování, jako byl nástup národních, socialismu v Německu, takže na začátku mělo Pluto poměrně komplikovanou reputaci. Veď mnohého aj terezně uznávají s astronómou, že Pluto vlastně nič, že to no, nie je planeta. Hele, tím, že Pluto objevili američani, tak američani si moc spřáli, aby Pluto zůstalo planetou, <laughs> ale Evropané uh, navrhli v roce 2004 na uh, kongresu astronomů shodokolností v Praze, aby Pluto, protože má hodně skloněnou dráhu a hodně eliptickou, a ty další planety za Plutem jsou na tom podobně, aby už se tomu neříkalo uh, planety, ale transneptunická tělesa a, a tím, těm američanům trošku uh, rošlapali košíček, no. <laughs> Takže ale máme Pluto trans... planetou je, stejně jako všechny na ta telesa, ktorá sa nacházejí za ním, Eris a Sedna, abych je jmenoval aspoň dvie. A tie ako vplývajú na nás? Podobným spôsobom ako Pluto, že prinášajú také tie témy, ja to poviem revolúcie, možno Pluto, som sa zle vyslovila. Pluto je neoblíbený, pretože ono vytahuje témata z hloubky, to, co bylo skryto, tak Pluto vynáší na povrch a nezřídka, kdy to souvisí s negací a s tématy, ktoré my neumíme úplně nějak jako uchopovat, jo? A další planeta, která je tam e, v té posloupnosti, se jmenuje Eris a ona má dočinění s tou takzvaně rozdělenou společností, hmm. protože je to planeta rozporů, rozkolů, e, byla pojmenovaná podle té události na Paridově svatbě, když se Paris že v, nabral si Helenu v té troji, tak tam se to trochu zkomplikovalo. Ty děvčata se ho ptali, hele, která zná se nejkrásnější? Mm. On tam hodil to zlatý jabko, a ke který se dokutálí, a byla z toho trojská válka, v, velká mela. Tak n, Eris je zvláštní potvůrka, která má dočinění s tématem rozdělení, ale také se s tématem jednoty a s Pení. Čiže to je vlastne jedna úsička na jej koncoch je rozdeľovanie a spájanie čiže je možné, že ešte ja neviem, hm? v priebehu pár rokov, hovorím pár tým myslím do desať rokov že sa Eris nejako stlmi, alebo prestane mať také silné pôsobenie a že jednoducho no, zase, je možné, že má, prestaneme ja, sa v proces. takýchto to rozporoch Ale je... je to denní, kde na začátku je to rozdelenie a všech ty jako problémy a diskomfort s tím spojený a postupně přijde uvědomění, že to je špatně, že nám v tom není dobře mm -hmm. a on svět je na cestě uh, k propojování zejména pokud by bylo smysluplný, zatím je to propojování tlačený silou a nějakými finančními zájmy ale já si dokážu představit, že jednou se ty rozpory překonají dokonce tak moc že um, spojené státy americké, Kanada, Rusko a severní Evropa budou tvořit jednu severskou unii, víš? Mhm. Mm to je zajímavé, ale rychle to nebude. Určitě do 5 rokov, nie. To asi ne, ale my astrologové se díváme jako... Ináč v čas v čas. Mnohem dalších období, no. Jasně. No dobré, ale co by mohlo být tým, alebo já se obávám, že tým spájateľom alebo tým mostom by mohla byť bieda a vojna. Že tam si uvedomíme, že Ale o akých blbostiach tým, sa hádame. Tým uh, vyvolávačem tohodle třeba druhu sjednocení môže být úplne jednoduše uh, spolupráce, kooperace takzvaného globálního jihu, ktorá hmm. se deje pred našimi očima. A iniciátorom toho je právě to uskupení BRICS, mm -hmm. kde na místo Ruska tu hlavní iniciativu převzala Čína. No a ty si hovoril v souvislosti s zemanom, že chcel vás ťahať k Číne, ale zrejme uh, mal Dostal dos... prstíž. No ale prečo? Lebo tu Čínu budeme všetci potrebovať. Jednoducho je to tak, ako bez Číny, tak ako bez Ruska už tento svet existovať nebude... Takže proč ne... no. Je to tak, že do Číny uh, dvakrát přiletěl minister zahraničních věcí Spojených států, přiletěla tam ministrně financí Spojených států no. a ta jim vysvětlovala, že by toho neměli vyrábět tolik, no. uh, že pak mají jako v Americe problém s tím, víš? No, ano. No a von der Leyen začala ještě taky... teraz rozprávať v Evropské unii, že třeba znižit pliv Číny na Evropskou unii. Teda na Evropu jako takovou celou. No, um, hele, přitom pan Scholz, německý premiér, tam byl otevírat uh, nejmodernější továrnu uh, té značky Bosch, mm -hmm. která je úplně světový špici, prostě v, v, v automatizaci. A m, ten m, Xi Jinping je momentálně na státí návštěvě Francie, jo? Kdyby jsme si chtěli představit, že Xi Jinping by měl přiletět do České republiky, mm. uh, tak to je prostě nemyslitelný, že jo? Prostě, mm. když tady přiletěl za Milošem Zemanem, tak um, tady ta pražská kavárna, jak se říká, zbôkla hnevom. Ale když si sierpci za Macronem, tak to nikomu nevadí, víš? No, toto je ten dvojaký meter, to bude asi od tej Eris, už si to tak predstavujem aj s tými planetami, mm -hmm. že ako to ide. Ale ešte pred pesničkou sa ťa spýtam, že ty si hovoril, keď sme teda prerušili tvoju reč tým, že si bol na prednáške a hovoril si ľuďom, takže aké robíš prednášky a s akým, s akým úmyslom, alebo ne, prečo ne, ne, Já jsem pohodlný a je mi 51 a nikam se netlačím, ale mm, tady si mě pozvali přímo Zlatý Špendlík v Hradci Králové. Jestli bych neřekl něco o slovanech, mm -hmm. tak jsem jim odpověděl, že o slovanech tím nic nepovím, protože to je dost komplikovaný téma. Ale že jestli chtějí, tak jim zkusím povědět něco o Češích, víš? Protože my Češi jsme i sami pro sebe dost komplikovaný téma. No tak prosím tě zkus jako uh, povedat ještě před pesničkou, ako by měli mali chápat Čechov, lebo ja vás chápem viac ako Germánou, jako Slovanou. Aj spôsobom myslenia, aj spôsobom... Použiju jeden bonmot, který uh, mnohé vystihuje. Uh, uh, o Rakušanech a Němcích se říká, že to jsou Dva národy, dva rúzné národy, ktoré mluví jedným stejným jazykem. Uh -huh. Zatímco Češi a Rakušani jsou jeden stejný národ, ktorý mluví dvěma rúznými jazyky. Uh -huh. Tak som to dobre chápala. Tak ešte nám približ no. Čechov, lebo momentálne, keď sa uh, verchuška snaží rozdeliť ako Slovákova Čechov, čo sa im podľa mňa nemôže nejako podariť, Uh, tak jako někdo lepšie víme, že čo je vašou podstatou? Hele, jde to z naší strany, protože ta naše politická reprezentace je v takovým um, prostě diletantismu a bezradnosti, že vrší jednu chybu za, za druhou, pročž my tam oceňujeme, že uh, premiér Fico, který z nich je nejdéle politicky sloužícím státníkem si pamatuje celou prostě tu plejádu českých premiérů Nečeště se sobotku Babiše a tak dále a má tam tím pádem určitý klita nadhled a ví, že ono s to časem zase sedne <laughs> i protože my Češi nemáme moc přátel, víš? Mm -hmm. A my vlastně pretože ste ja slovanskí Germáni a ťažko je s vami sa priateľiť. Je to tak. Dobre, ale napríklad, a ty si povedal, že to sadne, my sme všetci o tom normálni, bežní ľudia presvedčení, že to, že či Fiala niečo povie, alebo nepovie, naozaj ne, nezáleží na tom, že ako, ako sa budeme my cítiť komfortne spolu, alebo nekomfortne. Ale ja som mala vám v tomto rádiu reláciu s pánom Mečiarom a práve tento piatok sme uh, rozoberali, že prečo to Fiala ako urobil a Mečiar mal zaujímavý názor, tak skús mi povedať, čo si o tom myslíš, že ten Fiala je vlastne taká krehká postavička, ktorá sa vôbec nehodí do tej politiky, že on vlastne ani nevie prečo tam je, lebo tie, tie veľké veci, ktoré sa dejú uh, tej jeho krehkej duši podľa pána Mečiara Něrobí a dobré. Čo si o tom myslíš? Ne, to je velmi dobrý postřeh. Uh, Fiala není politik, není to dokonce ani politolog, jak o sobě říká. Petr Fiala je především překladatel z angličtiny. Mm -hmm. A občanská demokratická strana se dlouhodobě potýkala s nedostatky osobností, které by tam tvořili onen takzvaný fíkový list, uh -huh. který by zakrýval její primárně uh, zločinou povahu, uh -huh. která se táhne od těch 90. let a proto tam měli svého času uh, nevinného chlapce Petra Nečase a uh, když Petra Nečase sestřelili američani, který uh, prosazovali Westinghouse Uh, oproti Rosatomu a Petr Nečas se vrátil z Ruska, kde s Medvěděvem domluvil, že do stavbu temelína bude dělat Rosatom, protože je technologicky nejdál a má nejlepší ceny. No tak uh, přišel um, my tomu tady říkáme puč plukovníků, policejních plukovníků, kteří přišli prostě s obviněním, sice pravdivým, ale vedoucím k pádu vlády. No a od té doby byl Westinghouse opět ve hře uh, Uh, nicméně Westinghouse není schopen jadernou elektrárnu postavit a dokončit, takže se musíme bavit s francouzema, ale francouzi taky nedokončili jadernou elektrárnu ve Velké Británii, takže i v té Velké Británii to tam dokončují Číňani a jo, Korejci, aby se nepletl. Uh, a ty jaderný elektrárny to je velký biznis, který uh, různým silám stojí za to, aby byla svržena vláda, no. No a to sa zase vraciame k tej, k tej ten... úlohe tých tajných služieb, takže nemusíme ukazovať vrstom, ktoré, no. ale takto, takto funguje zákulisie politiky a my si to nevieme uvedomiť a ešte jedna z tej relácie s pánom Zemanom že my tu na pod vplyvom tých rečí tých, ktoré sú vlastne figovým listom, že ako teda rúsi sankcie, ako musíme teda ich zničiť ekonomické a všeli ako a proste fuj my už nechceme nikdy že akože plyn z Ruska a pritom Naši ekonomovia, aj Zeman potvrdili, že my neustále dostávame aj vy Česi, aj my Slováci plyn z Ruska akorát o mnoho drahšie, lebo nejde priamo. A ľudia tomu neveria. Nie, veď televizi stále hovoria, že my nechceme, my už nemáme plyn z Ruska. Víš co? Česká vláda veľmi pracne nasmlouvala zemní plyn z Kataru, kterej nemiel byť zrovna levný ale nikdo jiný nám ten plyn nebyl schopen ochoten poskytnout. Tady se uh, recitovala mantra, že budeme dovážet skapalněný plyn, mm. uh, který nám poskytnou spojené státy svými tankery, který dovezou do Holandska. Spojené státy nicméně neudávají, jaký je poměr uh, plynu ze spojených států a od jinot. Protože je známá věc, že i američani ten plyn nakupují od Indů a Indového mají pod cenou od Rusů. No ale potom přišel 7. říjen loňského roku, 7. oktober, uh, zkomplikovala se situace na Blízkém východě. Naši náčelníci tady začali vykřikovat, že um, Izrael nedáme, naše ministrně obrany bíhala po Václavském náměstí zahalená do izraelské vlajky, no a z Kataru nám řekli, hele, ale my vám ten plyn asi nedám. <laughs> jo, takže uh, museli jsme po tichoučku obnovit dodávky z Rusy a díky tomu nám cena plynu zase klesla, takže uh, se svojí ženou, co jsme platili plyn uh, v Praze, v Dejvicích, uh, nám přišlo, mm, přišel přeplatek skoro tisíc eurovíš, jakože Super. ta cena plynu klesla, a nám, nám to nikdo neřekl. A tak jako to nás potěšilo, no. Takže ta, toto zákulis je, je zakrytý tymi spikovými listami, těch prázdných řečí, politikou, ale vždy jde o biznis. Však to všeci věme. Ale v podstatě. No. no? Hele, um, politici skutečne majú ten úkol odvádět pozornosť a zajišťovať to hladké sú sou... úkolí té globálnej ekonomiky a je to um, nezávideníhodný úkol, no? A my novinári skackáme a robíme im pritom takisto pomáhame im tu scénu otvárať, aby oni mohli na nej teda zamožiť všetko, čo treba zamožiť. Je to také vtipné. Existuje planeta novinárov, prosím tě, a politikou, alebo něco, čo podporuje takéto veci? Víš ty co? Um, státní zpráva v horoskopu, to je obecně Jupiter. Mm -hmm. Jeho planeta dříve králů, dnes asi prezidentů a ministrů, ale novináři, ti v horoskopu souvisí s Merkurem, planetou informací mm -hmm. a pohybu. Tak proto si navzájem pomáháme a neprekážáme si. <laughs> Lebo <laughs> se neustále ale, ale, <laughs> motkáme v tom místo. Merkur místom. a Jupiter jsou <laughs> ve zvěrokruhu proti hráči, protože ovládají znamení, která stojí proti sobě. Mm -hmm. Ale e, o, při nejmenším u nás a u vás vlastně taky došlo k takové jako symbioze, kdy novináři uh, mají radost z každého slova, které politik vypustí ze svých jasnozřivých úst. Takže tím pádem ty média už úplně ztratili nějaký smysl a opodstatnění. Hele, já jsem dlouho jezdil vlakem uh, ze Šumperka do Prahy a pamatuju si dobu, a před tím vlakem už jezdím 14 let, víš, mm -hmm. tak si pamatuju, jak si tam lidi brali noviny, tu uh, Mladou frontu a Lidoví noviny a právo a četli si to. Hele, teď to tam leží, nikdo to nechce, i oni tam mají jenom pár exemplářů, i ty noviny se stenčily, že dřív obsahovali prostě všechno možný, a teď je to jenom pár papíru, protože asi se jim snížily příjmy, oni nemají tolik peněz, aby to zaplatili, tolik toho papíru na to, že lidi, ktorí by jim to niečím popsali. A, takže vidíme, že tyhle média toho hlavního proudu sa s námi pomalu loučí. No? Tak ale je to je tým, že máme všetko v telefóne, a to je ďalšia otázka moja, že e, svet chce, už veľmi dlho hovorí o tom, že bude nejaká digitálna mena, že proste dolár, akože nejakým spôsobom potrebujú zmenit a, a prostě podobně. Čiže je i planeta toho, že ten digitální svět bude se rozvíjat, rozširovat, lebo je to je svět naší kontroly, naší nesloboty. Tohle ovládá planeta Uran, která řídí celý ten křemíkový svět. Uh -huh. A tady ve spolupráci s Plutem, který ovládá ty velké komodity a světový banky. Nicméně, je upozorním že nejdál je v digitalizaci Čína a Rusko no. a Evropa a Spojený státy za něma mají spoždění. Uh, Uršula von der Leyen uh, říkala už loni na jaře, že digitální euro bude vyneseno uh, v oktobri loňského roku 2023 no. a nedošlo na to, což mě osobně nevadí. Ale, hele, uh, když jsem navštívil Petrohrad loni v septembru tak jsem byl překvapený tím, že jsem nikde neviděl bankomaty. Uh -huh. Ale důvod je ten, že tam bankomaty nikdo nepoužívá. Aha, aby nebyly pod kontrolových penězí? Tam, ne, Ne? protože tam nikdo nepoužívá hotovost. V Petrohradě je to už takto? Ano, ano, v Rusku. V Rusku jsem neviděl používat lidi hotovost. A nejsou tam bankomaty a nejsou tam banky na ulicích. Tak akože už potom chápem, prečo chce von der Leinen, aby sa uzákonilo, že vlastne hotovosť, e, nema, ústavy nám nemajú dávať právo na hotovosť, tak ako my napríklad na Slovensku máme v ústave zakotvené právo na hotovosť, tak Európska únia proti tomu bojuje. Hele, um, ich to... Já si to dokážu představit, že by hotovost nebyla. Dokážu Já si nie. představit plně digitální ekonomiku. Ne. Ale pro mě by to bylo v pořádku, pokud by svět neřídila temná strana síly, jak se říká ve stávném světě. No právě ale svět. Protože my jim nemůžeme věřit. Nemůžeme jim věřit na základě událostí s covidem. Nemůžeme jim věřit, ale ani na základe 11. září, ani na základe okolností druhé světové války a, a, a proste už je to dlouho, co, to je celý ako na křivo. Jo? A když tenhle sviet um, ruší hotovost, tak my sa nemôžeme domnívať, že to najednou bude rovně, když to bylo vždycky na křivo. Presne, z dobrého úmyslu to určite nerobí. Jak sú nás proste dostať pod kontrolu a myslíš si, že sa dostane ešte v týchto nasledujúcich pár rokoch, lebo pokusy o to sú už dávno, že jednoducho naozaj nás začnú čipovať. Lebo tí mladí hneď naletia, však ako o moje deti, vnúci, mladí susedia, všetci ako platia len hodinkami a, a telefónmi a proste ani by im nenapadlo, nosia u seba 5 evro, keby náhodou a, a keby ich teda praštili po hlave, aby im nemali čo zobrať. Proste ono tak to, to subverziovým dokážu povedať, ako je v ich prospech, ako je len pre ich dobro, keď to bude všetko z Víte, ono je možné, že z jejich hlediska to čipování nebude ani zapotřebí? Lebo sú už tak naletení. se deje proste i bez tých čipů mm. a... Um, my Běloši to začínáme mít trochu komplikovanější než uh, ostatní etnika na planetě. Je pravda, že dlouho to bylo naopak, že mm -hmm. Běloši jsme byli na vrchu té potravní pyramidy. Um, hele, já nebudu předjímat, jak to bude, protože to nevím a nemám rád strach. Jo? Mm -hmm. Jenom si myslím, že ti lidé, kteří uh, v sobě mají určitou odvahu a osobnost, tak na tom budou lépe než ti, kteří tam nemají ani jedno, ani druhé, protože ti potom snáze podléhají. No, povedal si krásné slovo, že ktorí majú osobnosť a momentálne aj v politike, aj v riadiacich funkciách sa ukazuje, že chýbajú osobnosti ako to je jedno, jedna vláda, druhá každý to ide teda vymeniť na svoj spôsob, akože všetci by chceli všetko ovládnuť, ako sa to patrí keď niekto vyhrá, teda tak by akože všetko vzal to je normálne bežné v politike a potom prídu na to, že no fajn, ja neviem máme televíziu, máme neviem aké podniky, máme toto koho tam dáme? Ježiš No veď my nemáme osobnosti, veď my máme lidí, no, kteří ja, mají rozhled a vědět do pediků. Já bych řekl, že jim obecně chybějí lidi tak moc, že to je předzvěřský jako konce té politiky hmm. starého skříhu. Aha, to? se dnes díval na uh, kandidátku uh, u nás v České republice do eurovoleb. No. A uh, musím říct, že to je takový panoptikum, že co jsem se díval jenom na názvy těch stran, jo, no. vůbec nehodnotím ty lidi, který tam nějak figurujou, že uh, mně to připadá, že ta politika je jako když se, uh, jako když Rohlík uschnul a teďka ho přejel parní válec a jsou z toho jenom drobky, víš? No právě. tak... tak. No dobrá, ale to si... Nás, no? Ty si mi dal krásne vysvetlenie, lebo ja stále nechápem, že jasne, že z pohľadu rozumu je to o tom, že nevytvárame žiadne školy, v ktorých by sa dali ľudia proste by študovali diplomáciu, verejnú správu. Proste takéto školy je ich málo, možno nejaké ako zrniečka sú, ale jednoducho to je z rozumového pohľadu. Ale ty si mi to objasnil tým, že týmto vlastne môže nastať koniec politiky, to je velmi zaujímavý pohlad. A jaká je za tým planeta? Ona, se, ona se Prostě se přežila a nazýváme to zastupitelskou demokracií, ale ona to zastupitelská demokracie už není. Jo? A hm, Já mám i svoje pochybnosti, jak moc to je demokracie, protože demokracie není, pokud lidé nejsou plně informováni. No. ale my určitě nejsme plně informováni a mnoho z toho prostě to se říká je pravděpodobně přesně naopak ale uh, potom to znamená že celý ten systém je nemocnej a uh, blížíme se k nějakému jinému příštímu systému uh, jehož ale podobu a parametry já ještě neznám a proto o něm nemůžu mluvit Takže musí nějaká planeta zase prínést tu tému toho něčoho nového? Predpokládáš, že to bude zase Pluto, alebo nějaká jiná prínést si nějakou tému toho, že staré oduměrá a treba něčo nového. Víš ještě co? I s mými jako kolegy tady v ČR Astrology, jsme se shodli, že ta vyhlídka pro Českou republiku je vlastně hodně špatná pro nejbližší roky 24-25. a 26, a teprve od jara 2027 to začíná vypadat trochu rozumně. Takže my tady máme trochu sevřený zadečky, protože je nám jasný, že si budeme procházet k něčím, co se nám asi nebude moct líbit, ale uh, jestli je pro nás takováhle filtrace zapotřebí, no tak se pokusíme jí provít secký. Mm -hmm. No dobrá, to je pro Slovensko, ne? tento 24, 25, ne. 20. ne? My to máme jinak? Ne, neplatí. Ne. My na tom budeme troška jo, lepší jako vy, alebo troška to, horší jako Protože máte uh, uh, jiný horoskop a určitě to tam nemáte tak komplikovaný, jako my Češi. Ale uh, kdybych byl trochu takový jako škarohlíd, tak bych ti tvrdil, že Uh, ve slovenském horoskopu je to složité zhruba ještě rok, jo, kde speciálně uh, Marec a apríl příštího roku nevypadají dobře, ale zase, ať nedělám dramá. Do té doby to vypadá celkem slušně a potom uh, apríli od mája dál to vypadá zase docela slušně. Takže já vám určitě nebudu zvěstovat nějaký drama, protože uh, si myslím, že vy máte blbý období už za sebou. Oj, to je dobrá zpráva, keby jsme se len kvůli této stretli, tak by to bylo celkom fajn, ale k tomu blbému období těž je všechno relativné, lebo teda jsem se vězla taxikom a taxikár byl gruzinec, a som sa opýtala, že teda, čo robí grúzinec Tuná, že jeho vojna určite nevyhnala, tak mi objasnil, že teda tých vojen tam bolo dosť a že má zranenia z, z, z tých vojen. Ale on mi povedal, že vy si tu neuvedomujete na Slovensko, že ako vám je tu dobre. Že proste vy stále nekoho, máte nejaký nekoho. problém, stále chcete niečo riešiť, čo absolútne tak je nepodstatné, lebo vy si tu komplex, žijete. Máme komplex objekty a Slováci, takže pořád si stěžujeme na někoho a na něco a reálně se máme velice dobře. V tom ten pán měl pravdu a v Praze, když jezdíš uh, uh, Uberem nebo Boltem, protože vycházejí cenově mnohem líp než normální taxíky, tak tam jsou řidiči uh, převážně kluci a muži z postsovětských republik, víš? Ano. Tádžikové, Uzbeci, Kazačka, Ukrajinci. Ano. A musím říct, že jsou moc fajn, prostě jsou klidný, hrajou příjemnou hudbu dovezujte kam chceš, uh, buď si povídaj nebo nepovídaj podľa toho, jak ty chceš. Hele, tak to je. No, takže dúfame, že, tak, že už sme za tým zlým a že si spamätáme sa, možno si naozaj povieme, že nevyskakujme a ďakujme radšej za to, čo všetko máme, takže asi planeta vďaky neexistuje, to je zrejme v každom z nás, ako to vezme, s to vďakou. Ale asi by sme mali, čo povieš, viacej nejakým spôsobom ďakovať a podporovať. Ale upozorním, že na rozdíl od vašich uh, bratrů a sester v Charkově vám funguje elektrický prout. Nám funguje, áno, presne. A, no, a máme a myslím, pitnú vodu. A Fica zvolili práve proto, aby vám elektrický prout fungoval i nadále. No ja si to tiež myslím, že naša opozícia je naozaj mimoriadne v Európe, to ani nie sú Slováci, to už naozaj sú euro milovníci. a proste je to dosť zložité, ako, lebo oni majú vymyslené tak, ako to je, a to zase možno je pod vplyvom nejakých uh, planet, že tá téma klamstiev, keď je krásne obalená do nádherného obalu, tak ako... Ľuďom ide proste... My sme sa včera skoro s kamarátkou na oslave mojich narodenín pobili preto, že ona začala rozprávať, že a v rásochách došiel jej mŕtvý zať, o aké peniaze a štát by mu to teraz mal zaplatiť jeho vdove, čo má štát do toho, že ty ideš do rizikového podnikania a niektoré nevíde. Mňa napríklad aj štválo, keď boli Mojžišové, ako sa to volalo, no bola to pyramidálna hra, ale volalo sa to... BMV invest? invest. Áno. A štát sa rozhodol vtedy ešte za inej vlády Fica, že oni odškodnia tých ľudí, ktorí proste do toho nainvestovali veľa peniazy. Mne sa to zdá absurdné, že niekto proste je chamtivý a myslí si, že ja dám 40 tisíc a dostanem za to 400 tisíc. A teraz z chamtivosti sa ešte popožičiava dá tam 80 tisíc. Niekto stane viac, prečo mu to no. má štát odškodniť? jak v tom vidíš spravodlivost? To, je, uh, <coughs> to téma je složitý, protože u řady uh, nespravedlností, ke kterým došlo v tom finančním sektoru a doplatili na to obyčejní lidé a nebylo to jejich prostě najivitou nebo vypočítavostí, uh, kdyby je někdo odškodnil, tak by to bylo lepší, protože jsou zničený to, život. Zničený jsou rodiny, tragédie, jo? Ale veď oni byli chamtiví preto přišla ta tragédia. Ako to vodíš s karmou? Tím, tady moj, no? dělali takovouhle jako teatrální show no? a, a lidem tam zaučili prachy, no? No takže spravodlivosť, ako, ako je podľa hviezd? Ktorá planéta je za spravodlivosťou, lebo každý žiak, alebo už právnik vyštudovaný? V podstate, v podstate Saturn. Saturn říká, že každý dostane, co mu náleží. Čiže momentálne, keď je u nás a neviem, nesledujem celú Európu, ale najmä u nás teraz je veľký rozpor v tom, že či tí sudcovia naozaj nepatria do si, či to právo tu nafunguje, či sme, či nie sme právny štát, stále sa dohadujeme na takýchto hlúpostiach, lebo to sú také pojmy právny štát, demokracia a podobne to sú pojmy, ktoré si každý môže vysvetliť po svojom. Takže zrejme Saturn teraz má silu nejakú na to, že každý dostane to, čo má dostať, čiže keď je niekto nespravodlivý, hoci v talárii, tak by sa mu malo, alebo hoci v politike, tak by sa mu malo dostať to, čo do toho zasial, hej? Um, Eriko, ja do oblasti práva, ekonomiky a přírodních vied nevidím. A proto... Ja ti rozumiem, len akože že ja som sa pýtala Takže... systémom karmy, či ten Saturn je niečo také, ako je karma v tom... No, podívej, um, ona spravila v, v, jako parametrech jednoho lidského života existovat nemusí. Jo? Proto my se domníváme, že spravedlnost se realizuje v, v ještě širších časových obdobích než je jeden život. Ale v, to moje základní nastavení je, že každý z nás má přesně to, co si vytvořil. Mm -hmm. no, no potom by som teda po se na to opýtala, že ako to je, tak dajme si teraz tu sľubovanú pesničku, lebo už 20 minút hovoríme no, po jej... Povídame Dobre, a potom nám medzi tým nám pošli pesničku. ešte nejakú pesničku jednu. Dobre, už viac zase nestihneme, ale ešte jednu potom. Máme ich dosť, nebo je. jo jo. Výborne, dík. Počúvate slobodný vysílač, počúvate na z o živote a dnešným hostom je Anton Baudiš z Českej republiky. Takže máme medzinárodný hovor. No a Anton, čo toto bola za muzíko? Vieme, že sme si prečítali, že teda slava Byz Byzantse a Takže čo to bola za muzíko? Prekvapil a... si nás. Povímte teď je kvieten máj. Áno. A 11. mája uh, slavila Byzantská říše uh, svůj státní svátek. A Byzantská říše trvala 1100 let, protože v roce 330 skončil Řím, ten, který známe v Itálii. A uh, uh, oni Byzantinci, uh, dnešní Istanbul, tehdejší Konstantinopol, tohle hráli a zpívali každé, když vyhráli nějakou bitvu nad dobyvateli, víš. Mm -hmm. A vlastně je to velká podsta paně Marie, tam se vzdává ústat, jo, z bohorodičce, protože oni to měli postavený tak, že celá jejich vojenská síla existuje jenom díky prostě lásce paně, ma, paně Marie k ní, víš. Takže uh, je to taková jakoby velice tradiční knihy píseň, která byla složená už v roce 626? No znela tak revolučne, že normálne nás tu postavila. Sme ani nečakali, že toto budeme Aha. dnes púšťať, jo. ale tak, ako bolo to také, že vyhrali sme. Uh, tak uh, to je taká otázka, že zamyslíme sa nad planetami a náboženstvom, ako to s ním teraz momentálne vo svete vyzerá. Ja viem, že téma náboženstva vždy rozdieluje ľudí, ale ty nie si človek, ktorý rozdieluješ, čiže ty to povieš z úplne iného pohľadu. No, uh, sice sem vám tady ukázal nejaký svoj konzervativní aspekt, ale zároveň mm, vidím, aspoň v naší zemi, že ty náboženství svojí funkci neplňají, Hmm. Zůstali zahrabaný někde si v hlubokém sněhu, a uh, pravděpodobně se blíží doba, kdy uh, jako smysluplný nebo moudrý, pravdivý budeme na nacházet, shledávat ještě něco, něco jinýho, nějaký příští duchovní systém. Ale protože vysílám pro slovenskou veřejnost, tak uh, som sa týmhle tvrdzením vydal na pomierne tenkej let. Uh -huh. Ale ako ja si myslím, že ako astrolog by mal odhaľovať nejaké tabu, pretože my sa tu strašne tvárime kresťanský, ale náš život nepotvrdzuje to, čo teda myslel Ježiš teda my sme vraj pani Márii vďační za všetko, čo tu naprežívame ale žijeme nejakým čudným spôsobom až schizofrenickým a momentálne ešte prichádza strach z toho, že vlastne e, zvýťazí napokon to náboženstvo muslimov, e, ten islám, e, pretože oni majú viacej detí, že, či nemôže, a teda z pohľadu planet by som to chcela vedieť, či nie je nejaká planeta, ktorá vlastne, možno je to aj to Pluto, alebo niektorá ďalšia, ktorá je ešte za ním, že by nas, mohol nastať uh, zánik civilizácie práve preto, že... Ne. Ne. Dobre, to si mi ozrejmil. Ne, ten A nenastane druhý... žádnej zánik civilizace. civilizácie. To je, je húra, chvála Bohu. Planety Lidé tady s... budou dál. Planety sú múdrejšie Dokonca ako Tak my. Dokonce si myslím, že tady budou... Ti správni lidé, ti správni lidé tady budú na planete, víš? No dobré, ale keby teraz zvíťazilo to, že my nemáme takmer žiadne deti, ešte momentálne tá LGBTI a podobné hlúposti, ktoré zase vedú len k tomu, že nebudú žiadne deti, a muslimovia stále budú mať deti a teda nejakými príkazmi sa dostanú aj k nám, zatiaľ možno nebudeme mať ako zaplatiť, ako nám to teraz vnúcuje Európska únia, že buď si vezmete utečenca, alebo za neho zaplatíte, a co tedy vyvolává? Máš pravdu, že tohle se děje. Um, za sebe bych si velice přál, kdyby jsme národy a náboženství dokázali uh, uh, žít ve svornosti, dokázali bychom uh, náboženství umístit tam, kam patří, to je do soukromí. No. Um, hele, v, Praze, v České republice se nejvíc dětí rodí v Praze. Ale by tam no, je to je tam nejvyšší úroveň. Že v Praze žije nejvíc, v Praze žije nejvíc lidí ze postsovětských republik, víš? Aha. A těm se rodí Aha. dětí? Hele, uh, já ti to vyjádřím ve velmi obecné rovině. Uh, já tam mám důvěru, že ti lidé, kteří budou žít v Čechách, budou Češi. Mm -hmm. A jsou to jakýkoliv Češi. Protože uh, Česká republika a ten svůj egregor vyzařuje z hlíny, ze země. Ano. Takže kdo bude žít u nás, se stane Čechem, i kdyby to byl muslim. Takže bude vlastně napojený na tu zem, bude vnímat ten svůj život přes Jasně, tak. Mm -hmm. Jasně tak. No dobrá, ale potom každý, každý národ má teda nějakou tu svoju planetu alebo toho svojho egregora, toho, čo ho predurčuje a potom vo Francúzsku napríklad je už menej Francúzov ako tých všelijakých rôznych pristahovalcov. Tak... Zatím ich, za ich tam není mene, ale ten demografický vývoj skutečne hraje uh, ve prospieš těch nových Evropanů. Uh, Eriku, ja sem navštívil Vídeň v mm -hmm vícem. Vracel jsem se z Neapole, ale letenka mi vycházela dobře přes Vídeň, jo? Mm -hmm. a, a řeknu ti něco zvláštního. Když jsem se pak z Vídně vrátil, tak mi dobíhaly ty vzpomínky, dojmy a zážitky a víš ty co? Ve mně tam nejvíc pracovala vzpomínka právě na ty cizince, na ty nově Uh, přišetší, uh -huh. protože já jsem z nich cítil život. Uh -huh. A znamená to, že jsem z Rakušanů život necítil. No, já jsem z Rakušanů život ne necítil. No, oni mají takovou energii jako... Uh -huh. A ten mi na to říkal, jsou vyhaslí, viď? Uh -huh. A musel jsem mu dát zapravdu. Je, je to tak prostě, Rakušani jsou vyhaslí a uh, že to tam je nejakým spôsobem um, proste ako živouci v podstate ty cezinci, no? No ja som bola tiež vo Viedni na veľkú noc, ale v Láni, tento rok sa mi nepodarilo a ja som z toho mala napríklad ten istý pocit ako ty, ale pre mňa to bol veľmi nepríjemný pocit, lebo napríklad v kostole uh, sa stalo z toho kostola viedenského už to bolo také obchodné centrum, ako tam sa predávali veci a tí, čo sa chceli ísť modliť, tak museli prejsť cez tú zónu toho obchodu a, a modli sa modli tam len akože v jednej časti, ne, v poslej, ono, to, ono to křešťanství na tý instituční úrovni už je mŕtvý. Mm -hmm, takže preto to tak bolo. Poste, už to je po smrti. Takže nemá zpravidla moc smysl do nějakého kostela lézt, mm -hmm. protože toho bo Boha je zpravidla mnohem víc všude jinde, než, jenom, než v tom kostele. Aha, no toto bylo v Štefansdome a fakt jsem mala z toho velmi, velmi změšaný pocit, dokonce jsem ani ne nedokázala. Ne, ale to je, to je uh, uh, ceremoniální budova, která mm -hmm. má velkou důležitost. Pro Rakušany je to podobný jako ta katedrála na Vavelu v Krakově, mm -hmm. je to podobný jako uh, katedrála v Ostřihomy. Prostě to je uh, určitý symbol, který generuje nějakou národní památku, národní identifikaci, ale s náboženstvím to moc společného nemá. Tak zrejme to bude aj u nás v Martinskom kostole v Bratislave, neviem, či si tam bol. Je to prenádherný kostol, ale tiež som tam minula, len tak vošla, ako ja nie som pravidelný návštevník, ale občas potrebujem tak ticho posedieť, keď je vonku veľa turistov a príliš svieti slnečko. No a takisto sadneš si, máš chuť troška meditovať, alebo sa zahlbiť do seba a v tom momente ti tam idú kopy turistov, obzerajú si to tam, rôznymi Taku rečami ja, tam no. vykrikujú Taku bez ja. drožky úcty k tomu, že niektorí ľudia tam môžu aj sedieť a modliť sa. Takže to znamená práve to, že momentálne to kresťanstvo, nie len kresťanstvo, momentálne to náboženstvo alebo náboženstva už neplnia tu úlohu v rámci morálky a pokory? Neplnia. No a ako sa k tomu dostať? Lebo bez morálky a pokory uh, potom vznikajú vojny. Ješte, a ono je to v podstatě v pořádku, protože uh, já si nemyslím, že to má být tak, že tu má být nějaká instituce, která nám má říkat, co je morálka a co je pokora. Ono to nefunguje. No ale tých za přikázání dost dlouho. on sice neudrželi bez vojny. Chcela jsem povedať, že udrželi jsme bez dlo, vojny, ale dloho, pravda to nie je. Se to asi potřebovalo, asi to tak muselo být z minulosti, ale mezi tím už jsme v jiný době a jsme na tom jinak i z úrovní našeho poznání a vědomí. A uh, to, co nám sloužilo dřív, nám prostě už jeví neslouží. Jo? Hele, uh, já jsem v jádru náboženský člověk. Mm -hmm. Já jsem velký ctitel mimochodem Panny Marie, když se o tom povídáme, mám to takhle v sobě. Jo? Mm -hmm. uh, viděl jsem chrám svatého Sá v Bělehradě, v Srbsku, mm -hmm. z kterého se stala něco jako uh, hlavní uh, pravoslavná budova vůbec pravoslavného světa. Jo, protože uh, nebyl jsem v Moskvě, byl jsem jenom v Petrohradu, mm -hmm. ale tam, co je uh, jejich jako nejhonostnější katedrála, která se jmenuje uh, i za sabor, i za chrám, tak já jsem vešel a bylo mi jasný, že s náboženstvím to nemá nic společného. Mm -hmm. To je jenom reprezentativní budova prostě na parádu, která má udělat dojem na příchozí, ale Bůh tam nikdy nebyl. No. Ani tam, tam nikdy nebude prostě, protože to je barák na parádu. Jo? Takže tímhle chci říct, že ono s tím náboženstvím to není jednoduché. A potom tam máš jiný kostek, Stany, katedrálu Pany Marie Kazaňské, takzvaný Kazaňský sobor, je tam uh, uh, chrán, tam Kristova vzkříšení a uh, tam přijdeš a vidíš věřící a vidíš, že tam hořej svíčky a vidíš, že tam žije duch uh, té úcty k Bohu a řekneš si, aha, tak dobře, takže není to tam, je to tady. Mm -hmm. Takže člověk by mal, keď chodí po takýchto uh, zahraničních cestách a vchádza to těch chrámů, mal by precítit. Že či tam teda je ještě možnost se nějako napojit na toho ducha, alebo to Říko, treba hľadať jindě. No, říkáš to dobře, ale my bychom měli procítit jako úplně všechno a každý den, protože my nemáme jako lepší nástroj, než se řídit naším citem pocitem chceš Jasne. Protože pocit má vždycky pravdu, pocit te nemôže jako mýlit, jo? To je ako srdce. Ten pocit prekladám ako srdce, tak? lebo veľa ľudí v tej oblasti liečiteľstva hovorí, že cez pocity získavame choroby, lebo sa angažujeme, nezostávame uprostred že akože koncentrovaní len na to, že byť v rovnováhe. Takže ako toto vnímaš ako... Lebo ja, ja som žena pocitov, milujem ľudí, ktorí sú plný pocitov, niekedy sa pohádame, ale sa stále máme radi a proste mne sa ten život cez pocity neustále a neuveriteľne páči. Ale ja si myslím, že nám uh, ani nic inýho nezbejvá, pokud jako, máme beť sami sebou. Jo? Protože pokud uh, mluvíme nebo jednáme uh, mimo, tu pocitovou sféru, tak to vlastně nejsme my, tak něco předstíráme, mm -hmm. nějak chceme vypadat, z, z, něco chceme způsobit, zmanipulovat a uh, z toho vždycky vylejzají jenom uh, pachutě a divný, divný pocity. Nasadíme si masky. Divný pocity, no. My chceme mít pocit autentičnosti a přímosti. To je úžasné, ale souvisí to s rozvojem osobnosti a hovorí se momentálně, uh, že vlastně už sme za nejakou hranicou toho, že všetci ľudia by momentálne mohli vstúpiť do seba a nejakým spôsobom na sebe pracovať. Je naozaj každý už pripravený na to? Existuje taká nejaká vlna z nejakej planéty, že teraz postúpilo ľudstvo už do toho, že už nejaká... môže... Heriko, poslyš, uh, my dva to určite neposoudíme a nedohledneme, protože... Uh, na to jsme malí páni. Hmm. Uh, můj názor je v tom ten, že uh, lidé trpí a lidé trpí sami kvůli sobě. A to je jejich cesta osobního rozvoje. Jim je blbě ze sebe samých a ze svého života. Hmm. A to je nutí, aby našli něco lepšího. A možná se mně to týká taky. Možná, že mě je taky blbě. Blbě ze sebe a z mého života, jo? Jenom se tady nedělám prostě chytrej, krásnej, úžasnej, vyvinutej, duch, duchovní prostě. V tomhle jsme všichni na stejný lodi, jo? Mm. jo? Ale protože člověk nechce, aby mu bylo blbě dlouhodobě, tak hledá, a co by bylo to lepší? Protože vlastně se všichni chceme cítit dobře, že jo? No ale dobré, dobré, nejlepší by jsme chtěli všeci, ale potom, aká je otázka, utrpenia v našom živote. Poviem taký hlupý žart, ale zrejme nie až taký hlupý, že prichádza proste č človečik do neba, a tam ho, te, teda mu povedia, že má ísť do pekla že teda nebo mu nepatrí robil nejaké zlé veci takže nech ide do pekla a teraz ho sprevádza, pán boško po pekle a tam sa na, jedia pri jednom stole hodujú inde hrá čardáš v ďalšej miestnosti si tam rozprávajú a tancujú a je im veľmi dobre, meditujú a v jednej miestnosti proste strašne kričia v horúcom oleji, tam ľudí pália, strhávajú z nich kožu, býčujú ich. On sa pýta, že preboha? To, to prečo? No lebo to sú kresťania, oni to takto chcú. Takže či nemáme v sebe každý takúto nejakú <týstvo> sebatrizniacu <týstvo> vec? Dokázala náležite podat. jo? Ale ja sa osobne domnívam, že um, po smrti. Uh -huh. uh, ten život pokračuje dál. Akorát je tam mnohem víc světla a člověk si víc uvědomuje pravdu. Uh -huh. Ale jinak uh, před smrtí i po smrti my jsme pořád ty stejný lidi a máme pořád v sobě tu naší sadu uh, pocitů, vnímání, toho, co máme rádi a tak dál. jak se nemění podľa toho, jestli je živej nebo mŕtvej. Je to pořád stále stejný človek. Dobrá, aj tam možnosť e, seba rozvoja, alebo preto musíme ísť zase niekde na nejakú zemá. Samozřejmne. Čiže aj tam sa môžeme rozvíjať? Naopak, a... naopak tam to jde s nás a rýchle no. Uhum. No, lebo v podstate, ako ja sa pýtala, Marcela Vaneka, to je taký slovensko-český, ja neviem, on neznáša, že jasnovidec, proste taký človek, akože dajme tomu, že vnímavý človek. No a on hovoril, že som sa pýtala, že ako môžeš teda, keď zomieráš, tak akože vidíš celý ten svoj život. A ona ma doplnila a hovoril, že nielen, že vidíš celý ten svoj život... Ale ty ho vidíš s pochopením. Ty už vieš, že kedy si falošne niekomu pritakal len preto, že si sa nechcel pohádať, alebo chcel si od neho, aby ti ja neviem, zaplatil cestu do Rumúnska, vymýšľam si. Takže vlastne ty v tej hodine smrti pochopíš všetky tie veci, ako tú pravdu o sebe. To, že ako si sa klamal. Aj ty to tak vnímáš. Hele, v, hodine, v hodine smrti neviem, jestli nieco pochopíš, ale v celým tom prostoru mezi smrtí a příštím narozením, ano. Mhm. Mm tam to máme úplně jasné. No, já mám zájem, zaujímavý... ne, nechci, nechci mluvit jako za všechny, protože já nemůžu vědět, jestli to tam mají jako všichni podobný, protože ten, kdo byl prostě zaházený velkým a nějakým maskínám nebo depresema, tak... Uh, ty stíny tam doznívajú i na tom druhým břehu, jo, hmm. ale uh, nejsou to stejný stíny, pretože ten rozdíl je skutečne v té in intenzite světla a pravdy. Takže v tejto súvislosti si myslíš, že tí samovráhovia to môžu mať horšie, lebo nectia si život, nevážili si proste to všetko, čo si pripravili? Hele, no, ja sem na sebe vrahy hodnej Uhum. Já se domnívám, že kdyby my jsme milovali život, tak naše životy vypadají o poznání jinak, jo? A v tom nechci rozlišovat mezi Jasně. sebevrahama a ostatníma, protože uh, mně připadá být uh, každá smrt určitým způsobem sebevraždá. Uhum. No tak najblbšie je, že všetci vieme, že raz odídeme a nie je to nejaká bohové perspektíva. Najmä v istom veku. Ale ako, asi to tak patrí. Myslíš si aj ty, že uh, ten uh, neždy hneva, keď na tých pohreboch tých mladších ľudí hovoria, že predčasne odišiel ako planeta nejaká, alebo náš osud, alebo... To, hele, když, když že... zemřou lidé predčasne je to hrozne smutný. Ale tak, ako protože... môžeš odísť predčasne? Z môjho pohľadu odjdeš kedy, kedy ideš. A my tady sme proto, aby sa život naplnil, jo? Takže když zemře človek v nejakom věku, tak je to v pořádku, protože měl dost času, aby si všechno vyzkoušel a napravil a odpustil a omluvil sa a tak dále, jo? A ten mladý človek tam proste nemoh ty veci stihnout. Ale, hele, uh, co sa začít dívať na smrti ako vítězství? Ja to tak vnímam, len človeku sa nechce z takých a takých dôvodov. Ešte toto a ešte tamto a ešte chvíločku toto. Akože, ako vnímaš to, že je to super, že už si splnil kopu vecí a že teda mohlo by byť na čase. Hele, ty životy sú bez tak uh, mnohdy určitým spôsobem prázdny a jalový, takže mm -hmm to, že človek dostane novou príležitosť je vlastně nesmírne milosrdný. No v podstate áno, ale existuje taká, že akože na margo toho predčasného, lebo je ja stále tvrdím, že nemôžeš prečasne zomrieť, Romeške kedy máš, ale což mi Cezar povedal, že koho bohovia milujú, zomiera mladý. Čo si o tomto myslíš? Víš čo, co? Um, ono to křesťanství je tou adorací, bolesti um, takový jako zátěžový, jo. proto mm -hmm. ty křesťani jsou často vyrovnaný, ale ne úplně veselý <laughs> a já bych se jim neměl vysmívat, protože se když mezi měl, nima no. už nejsem, tak uh, tohleto založení v sobě nesu dál, protože jsem byl prostě pět let řeholníkem a studoval teologii a vědu o náboženství a tak dále. Aha, jo. To co mě vidělo ale... o těbe, tak ty jsi byl pět rokov normálně v Reholi? No, a čo ti to dalo? Ako, lebo to veľa ľudí, ľudí momentálne dalo. odchádza. Existuje tu nejaký kláštor na Slovensku, určite sú také aj v Čechách, že proste tam môžeš prísť za niekoľko mesiacov. Myslím si, že je to obmedzené na 4-5 mesiacov. Tam môžeš proste žiť tým reholným životom a nejak vstupovať do seba a hľadať. Hele, rád rád poslyším. Ja to, ja to dopravdy rád slyším. Tohle, co říkáš. Hm, za mnou bol tady v šumperku klient v pátek a já jsem na něm viděl, že on už jako neví, co dál a kam dál a že mu věci nedávají smysl a že se potřebuje posunout, ale neví jak. Mm. A já jsem mu to vyprávil, víš, dřív v tom věku, ve kterým ty sešt, třeba těch 55, když už měli lidé jako odpracováno a děti odrostlí a tak dále a ekonomi komická aktivita už tam nebyla ta, a úbytek sil, tak se chodilo prostě do toho kláštera, protože to člověku dávalo nějaký smysl, jo? a já neříkám, že tam lidi mají v pět chodit, ale zrovna tomuhle člověku bych to ohromně přál, protože se dostal do bodu, kdy uh, všechno má, všechno funguje, ale je to nějakým způsobem prázdný a on by se potřeboval zastavit, on by potřeboval získat jinou perspektivu, a já mu říkal, hele, <coughs> běž pěšky do Santiago de Compostela. Hmm. Říkal, no, to si budu muset provmyslet, jo. Protože tam už šly tisíce lidí a ta cesta je tou energií, tý touhy po poznání nějakým způsobem prosicená. Je velká pravděpodobnost, že tam člověk přidal něco důležitýho o sobě a o tom, co by třeba měl chtěl dělat dál, víš. No, ja som tu mala hostia, kamaráta Mariana Brezovského, ktorý sa teda vybral na túto cestu, lebo riešil proste rozchod manželstva, nejaké tie sklamania aj z lásky, aj z pracovnej kariéry, aj zo všetkého. A jednoducho vydržalo mu to, napísal takú malú knižvočku o tom, bol z toho celý nadšený, Mala o pol roku už, ako keby tam vôbec nebol, a zase sa to všetko vrátilo, tie depresie zo sklamania z lásky a všelijakých vecí. A momentálne, vieš, čo ho z toho vytialo? vieš, toho z toho vytiahlo? Vytiahlo? On začal tancovať. On zistil, že zbožňuje salsu. On chodí trikrát do týždňa tancovať salsu a teda ukazoval mi videa. A je mu tam žiaľa oči, ako keby sa dostal naozaj na Nebesku slávu. A, a on je šťastný. Tak nič to utínal, čo ja myslil, že to je depresivní příběh bez dobrého koncelíča. Nie, on proste sa našiel v tanci, on tam vyzerá ako úplne iný človek, vôbec tam nemá tu stále zachmúrenú tvár toho smutného človeka, on žiári a... normálne žiári a z neho jak tancuje, tak lietajú iskry takže asi by každý mal nájsť hoci čoho niečo, ja neviem okopávať záhradku, ale niečo čoho Ne, hele, Eriko, řekneme si, že vy Slováci ste všichni tanečníci, víš? Hora aj speváci. Hele, a my češi sme hudebníci zase, no? Áno. Preto musíme dokopy hrať, lebo tanečník potrebuje hudbu. Ja by chciał písničku. Ty by si chcel piesničku, tak na, poslal si? Áno, máme tu možnosť ju ja pustiť. Super, ano, ano. Ideme to na dělo. to. Dobre, ideme. Díky. In this heart lies for you. Fall To to hudbou, lebo podľa toho, že čo počúvaš, sa dá vraj odhadnúť nejaké také nútorné rozpoloženie ľudí. Čo, čo o tebe hovorí? To, čo, lebo ja som to vnímala ako taký mysticky, melancholicky naladený človek. Hele, či uh, netou, Connor, ja som miel veľkou na tu čistotu, s jakou ona vystoupila, když byla mladička, když ano. jí najdeš. Já uh, jsem V vystoupeních tak to bylo zjevení. A ano. i celá ta prostota, pokora, uh, chudoba a pravdivost Irska, z ní promlouvala. Ano. A potom se to v tom životě prostě zvrtávalo uh, show business muži, alkohol, uh, narození dítěte, smrt dítěte, mm -hmm. vlastně velice těžké. Těžký, těžký osud. A to, co ale zústalo po Shineth O'Connor, je ta čistota a pravdivosť hlasu, víš? Áno. To... A ja tomu mám proste úctu. Uh -huh. No a nepozrel si si nikdy jej čísla? dátum narodenia? Že či naozaj mala predurčený takýto ťažký život? No ale kto si to má pamatovať? Hele, ja tie horoskopu už videl desítky tisíc víc. Křesť, je... no, no. dobre, tak sa ťa ďalej nebudem, nebudem pýtať ale uh, proč se člověku oplatí, jde si urobit horoskop? Víš ty co? Mm, já asi nemám úplně uh, v oblibě, když to řídí rozum. Ano? Já jsem raději, když to řídí pocit. Jasně. A od tebe je to hezký, ty to, tímhle dotazem děláš trochu reklamu a nebudu říkat, že reklamu nepotřebuju, jo? Ale pokud někdo cítí proste pocitem, že ten rozhovor so mnou uh, mu niečo dá a že si ho preje, tak ty lidi sa mi proste sami ozvou, víš? Uh -huh. Jasne, lebo vidia, že ako niektorí astrologovia sú vyslovene fanatici, akože hovorí ale no jednom stále len o tých planetách, čo, kedy, ako. Uh, tam v tom ja mám tak troška ako ženie, že by som ich neuznávala. Len mám troška paniku z toho, že nemám no. rada žiadnu jednostrannosť alebo taký ten fanatizmus, že nič ne, neexistuje, len hviezdy vám ne. povedia pravdu o živote. A ty si taký človek všestranný. Uh, Hele, uh, astrolog by človeku o planetách nejak zase ako moc mluvit neměl, protože ten klient tomu stejne nebude rozumieť. Presne, urán teraz tlačí na toto a pluto na to. Servisu. No, hele, od automechanika taky nechceš, aby ti hodinu vykládal. Prostě Přesně, někdy jaký opraví. Hrůbek, <laughs> jaký číslo a proč to nejde do matičky, ale <laughs> chceš, aby ti to auto jezdilo, že jo? Takže i ten astrolog by měl s člověkem vést prostě přirozený lidský rozhovor, který směřuje k tomu, aby se něco otevřelo, narovnalo, nebo stalo krásnější. Jsou znamenia, které e, mají blížší. A k takému, že keď vidí problém tak rád by sa pozrel teda na ten svoj horoskop lebo ako má k tomu blízko proste má blízko k mysticizmu, má blízko proste k tomu, že chce začať chápať zmysel toho vesmíru, že proste všetko na všetko pôsobí, takže ako na nás pôsobí vesmír. Je niektoré znamenie, ktoré je bližšie nejakým spôsobom otvorenejšie tomuto a je niektoré, pre ktorých to nie je zaujímavé? Um. Dá se říct, že <kly> uh, ohnívá znamení, to jsou beraní, lvy a střelci, si věří nejvíce ze zvěrokruhu mm -hmm. a oni nejsou zvyklí potom se s někým radit nebo na někoho nějak moc poléhat. Mm -hmm. Čiže lev, Protože s, relic, berán, a berán barán. lev, a lev, A to neznamená, že ke mně nepřijdou. Taky přijdou, jo, ale... Uh, teď mm, zemský znamení, to je Bík, Pana a Kozoroch, ty jsou zase přirozeně takový jako skeptický, rezervovaný, realistický mm -hmm. a ty zase nemají důvod věřit, že něco jako astrologie funguje. <laughs> no. <laughs> Já jsem Bík a verím. Znamení vodní, což je rak, štír a ryby mm -hmm. a tyhle znamení jsou často takový trošku jako uh, zahrabkaný ve svým soukromí uh -huh. a obvykle jim trochu chybí optimismus uh -huh. a málo kdy se vykopou z toho svého zahrabkání, nebo aby je napadlo, že by někde nějaký optimismus mohli získat. Uh -huh. No a pak tam máš ještě znamení vzdušný, to jsou blíženci, váhy a vodnáři a ty jsou zase v takovém ruchu, jakože se nezastavějí, jo? <laughs> Takže ty nevěděj, co dřív, protože jsou jak goro před Tokiem, kdyby chtěli všich všechno stihnout a ono se to nedá. <laughs> Jasně, být všadě a vždy. <laughs> no dobré, štíří škorpion, Takže to těch jsem za mnou Těch lidí ke mně pak ve finále moc nepřijde, protože jsem ti popsal, jak fungujou. Jo? Ale za mnou přijdou ti lidé, kteří se nacházejí na nějaké životní křižovatce, buď pracovní, anebo vztahové, a tam to má smysl si povídat, protože tam ja si potom připadám bejt užitečnej. Mm -hmm. Že im pomáham uh, v zorientování se v něčem, co je inak možná dost náročný na zorientování se. No ja sl sledujem ľudí, ktorí vyhľadávajú takéto služby a niekedy mám pocit, že aj keď akože ide o toho astrologa, a povie si, že aj just urobím iné. Akože, on mi toto povedal, ale ja tomu to, neverím a urobím iné. A mne sa zdá, že práve preto, že sa naučili rozhodnúť sa, hoci aj opak to, čo si im povedal. Jo, jo, jo. Ale že oni Jerico, prišlo je im... V pořádku, protože hlavne že ten človek sa rozhodne nejak. Presne, že sa rozhodne. My astrologové by sme neměli nikomu říkat, jak sa má rozhodovat. Mm -hmm. To je úplne špatný. Je byli im nastínite situáciu a oni už by sa mohli potom akože rozhodnúť. Ja, čo si myslíš o rozhodnutiach? Lebo moja teória posledných rokov je, že najdôležitejšie v živote je naučiť sa rozhodnúť. Či už blbo alebo nie, ale necykliť v sebe problém stále do do dookola. Proste rozhodnúť sa nejakým spôsobom vystúpiť z problému. Má to nejaký vplyv na to aj znamenia, v ktorých sme sa narodili, že sme rozhodnejší alebo menej rozhodní? Ale po, podívej, jako uh, určitě by bylo zajímavější se do toho problému vůbec nedostat, jo? No tak, no. Ale uh, on život je postavený tak, že ty problémy vznikají, prostě vznikají situace, nové situace a vznikají proto, že my se tady máme někam posunout a bez těch situací jsme se neposunuli, jo? Hmm. A má životy tu nepříjemnou vlastnost, že ty rozhodnutí jsou jako nevyhnutný, že tím musí dojít. Takže človek je tam dokopaný k ním, ať chce nebo nechce. Dobre, ale podľa čoho teda to závisí? Či naozaj sú niektorí, lebo robím tady takú reláciu s Borisom Subotičom, on je čínska medicína, odborník a na ďalšie takéto naturálne medicíny a on hovorí, že rozhodnosť a nerozhodnosť je dána našou pečenou, že pokiaľ máme pečeň v poriadku, tak môžeme byť človek, ktorý sa vie rozhodnúť a ide za niečím, aj keď je, hoci čo, ale rozhodne sa. A že ľudia, ktorí majú chorú pečeň alebo oslabenú, alebo alkoholici, takže vlastne oni získávají tu nerozhodnost, jaká teda stavu, zdravotnému stavu svoje pečeně. Ale ako je to s planetami a zdravotním stavem? Uh, uh, odborný náhled tady s dovolením doplnil uh -huh. způsobem tím, že uh, za mě i ta uh, oslabená pečeně je důsledek, ne příčina. Aha, jasně. Protože Náš život řídějí především naše myšlenky a náš systém přesvědčení. A když jsme byli děti, tak jsme pečení měli nejspíš v pořádku, mm -hmm. ale pak jsme dělali různý rozhodnutí nebo je nedělali, nebo jsme se nechali vláčet osudem, co. no a ta pečeň to začala vchytávat. Mm -hmm. A potom je pravděpodobně v nějakým chronickým stavu třeba jako roky nebo dekády. No a momentálne Peter mi ukazuje, že sú otázočky, takže dáme ti pár otázočok a ja sa potom vrátim k tomu zdraviu, lebo je to pre mňa dôležitá téma. Len aby sme dali aj divákom a poslucháčom slovo. A, takže čítam od uh, poslucháča menom Peter. Uh, ahojko píše... Ak nebude hotovosť, zanikne predaj z dvora a taktiež trhovníci so zeleninou, ovocím, kvetmi a priesadami. Čo ví na to Petr z Martina? A to je zaujímavé. Hele, uh, myslím si, uh, jo iné, ne, a není to nejaká moje chytristika, ale ja si proste myslím, jo iné Jo, protože si myslím, že... Um, s těma mobilama není problém prostě platit. Jo, ty, ty QR kódy nám tady v Česku fungují jako skoro všude a já bych z těch trhovců s ovocem a zeleninou nedělal zas takový chudáky. Jo? Ano, ale je Jmenovitě to... u nás na Moravě jsou trhovci s ovocem a zeleninou uh, především Poláci, kteří jsou velmi dobře zorganizovaní a vědějí si rady s každou situací, za prvé. Na stranu druhou uh, přiznávám, že uh, ten tlak, aby veškerý výměny probíhaly jenom prostřednictvím bank, je nepřirozený, uh, je hluboce systémový, a uh, v podstatě to celý úplně špatně. A čo taky barter? Konec odpovědět. A čo taky bar Hele, barter? Hele, barter je v pořádku, jo, ale uh, nenazdávejme se, že obejdeme uh, tady digitální uh, měnu tím, že si budeme výjímat, uh, vyměňovat uh, slepičky za uh, borůvky a hrách, prostě to fungovat nebude, jo. Mm. Ale, ale Bartru môže tiež byť dopriaté v najbližších rokoch. Keď si hovoril, že Pluto je za to, ale že vláda ľudu... Ale my lidé v alternativě. kdy proto, aby sme sa niekam jako posouvali, tak když zrovna proste není těch klientů nejvíc, tak si navzájem řekneme, hele poď, vyměníme si navzájem svoje služby a každej se něco dozvíme a uděláme vlastně to nejlepší pro sebe sama, protože uh, není dobrý, aby jsme ty m, jako, m, pomáhající profese sami sebe zanedbávali, víš? No ať právě, lebo ti jsou vždy na konci, čo se týká financí, pomáhají pomáhající. A ještě se ľudí, že veď má taký dár, prečo by mal za to brať peniaze? No, a keď jsem architekt alebo hudobník, tak nemám dar. Ako, tiež musím žiť a zaplatím. No, říkáš, říkáš to hezky, ale tiehle tiech lidí som sa se naškecky už zbavil. No, <laughs> no odišli, dobre. Chvála Bohu, alebo tak u nás začína, no, nebudem o tom hovoriť, že tu nás sú bojovníci na našom hele, brehu proti všetkým. Co tam máme za další dotaz? No, ideme na to. Takže je to od poslucháča Igora. Igor, e, dobrý večer mám na hostia otázku ohľadom úplného zatmenia slnka v roku 2017, 21. augusta. Počkaj, však teraz... Totiž zatmenie malo trvať cca 4 a 1,5 hodiny, ale celkový čas zatmenia bol viac ako 5 hodín. Z toho plynie zásadný záver, že slnko nie je od zeme vo vedou deklarovanej vzdialenosti, ale je oveľa ďalej a to by malo vplyv na dráhu obehu Zeme okolo Slnka, Mesiaca okolo Zeme a ostatných planet slnečnej sústavy. Ďakujem, Igor. Oj moje nervy, no, chceme odpovedať, alebo zavoláme fyzika. Ten na to teď narazil niekolikrát, takže ten Igorův dotaz mne zase tak moc, ako nepřekvapuje, nebo Super. Ona Uh, vznikla uh, početná uh, komunita, které se říká plochozemci, zastánci představy, že země není koule, ale je to určitá sféra, deska. Oni mají i představu, že uh, slunce a měsíc jsou uh, mnohem blíž, než uh, jak tvrdí ten stávající astronomický model. A já s nimi do polemik nevstupuju to, že oni zpravidla těch argumentů uh, sypou prostě další a další nějaký videa a Facebooky a co kde bylo napsáno. Takže já v tomhle každému nechávám svůj jeho, jeho názor, prostě každému jeho nebe myslí si, co chceš a za sebe jenom říkám, že jsem zastáncem toho uh, stávajícího astronomického modelu. Mimo jiné i proto, že zatmění se internetu inteligentně nedají vysvětlit jinak, než stávajícím astronomickým modelem sluneční soustavy, mm -hmm. i protože uh, my jsme schopni ta zatmění předvídat na uh, stovky let dopředu, protože ty výpočty uh, známe a máme, jo, ale s tím modelem plochý země uh, to zatmění není uh, ani jako představit proveditelný, natož před, A tady bych to s dovolením tu odpověď nechal. Ano, ale určite by si sa im nevysmieval, lebo u nás jedného politika teraz sa mu vysmievajú za to, že povedal, že jednoducho nie je nič dokázané, takže možno sa niekedy, za neviem koľko, dokáže niečo iné, ale nie je to na vysmech. Každý si môže myslieť svoje. Ale Ja ten, ten rozhovor si poslech, protože není dobrý si dělat názor na něco Prostě to jsem jako neslyšel naživo. Uh, nemyslím si, že to toho tajemníka uh, bylo... Čímkovičové, ano. Mm. Uh, nemyslím si ani, že by se jako státní zaměstnanci měli pouštět do uh, těchto těch jako otázek a spekulací. Uh, ale prostě už se stalo, jo? Protože ta plochozemská komunita je velice sebevědomá. Mhm. Mm až taková trochu jako agresivní a hele, každému jeho štěstí um, já jim nebudu pomáhat, nebudu jim ani škodit ale když se no. mě někdo zeptá, tak prostě řeknu svůj názor a nikomu se nevysmívám, protože hele, třeba se dnou ukáže, že jsou věci ještě nějak jinak, jo? No a já jako novinár hovorím, že je neférové vytrhnout prostě z kontextu věci a potom na tom postavit výsměch, no ale to už je jedno, jdeme na další otázku. A takže poslouchat Slavo Otázka, ja by, som sa, ja by som chcel iba povedať tomu pánovi Tónovi, čo práve s Erikou hovorí. Horoskop je veštenie, astrologia, zvies, z čohokoľvek je hriech, podľa Biblie. Boh hovorí, že sa mu to nepáči. Moja otázka pre neho, či o tom vie, som v práci a teraz nemám Bibliu, u seba by som poslal odkazy, slavo. No, tu sme sa dostali na pôdu, ktorá ti je známa, keďže si bol aj rehol niekoma. Môžu, rehol môžu Jasne, tešíme sa. Jo, jo, jo. Děkuji. Hele, uh, Slávo, ahoj, zdravím tě. Promiňte mi, že všem tykam, aj v Českej republice prostě, když, když môžu, tak tykam, protože sme obyčejný kluci a holky a i mne lidi tykajú. Hele, uh, já si to nemyslím, Já si nemyslím, že astrologie je hřích. Z Bibli se nakonec píše, že uh, skrývat uh, je božské, ale odkrývat to je záležitostí králů. V Bibli jsou nejrůznější narážky na astrologii. Tam je takový jako verš uh, trochu záhadnej za Jeden den života tvého roku dávám tobě, jo, což je odkaz na konkrétní astrologickou techniku takzvaných uh, direkcí. Ale uh, Slavo, hele, uh, jestli svůj život řídíš podle Bible, tak mm, já, já tě v tom nechám, protože ti to takhle vyhovuje, ale uh, zároveň Žeknu, že ja svoj život neřídim podľa Biblie, ja svoj život řídim podle sebe. A možná si ti to nelíbí, možná by si spřál, abych uh, taky svoj život řídil podle Biblie, ale ja už jsem to dělal, ja už to mám za sebou a už tam nejsem, sem zase niekde jim nevíš. No, k tomuto by som sa ťa chcela opýtať, akože spolužiak mojho vnuka uh, sa dostal do takej skupiny, ktorá proste to Skupina mladých kresťanov, ktorí sa stretávajú, chodia na spoveď, najmä sa učia, čo všetko Boh zakazuje a proste má v škole potom obrovské problémy, keď treba z učitelia niečo vykladajú, možno aj o sexualite, alebo teda o samosexualite, alebo proste, keď hovoria o nejakých veciach ako LGBTI, tak on, on normálne sa rozplačia, alebo odíde z triedia, že sa ide v podstate na spoveď a že bez spovedia, ako že je to hrozné chodiť do školy, keď počúva také hlúposti aj na prírodovede, keď sa teda hovorí o potratoch, to absolútne prežíva takže že vyslovene odíde, nezvláda to, začne sa triasť. Jeho rodičia si no. s ním nevedia rady, Učitelia si s ním nevedia rady. Uh, on proste, je to jedináčik, nemá sa s kým konfrontovať a zrazu našiel priateľov. Ja, ja, ja. Tak čo s tým, ako takémuto ja, ja. človeku? Lebo rodičia prosia, povedzte nám, ako. Ako by sme mohli ho dostať na, do normálne, nech verí, ale nie fanaticky a s tým, že odíde zo školy, keď počuje niečo takéto. Hele, asi, asi po z toho odejít se z té budovy vzdálit, protože to takhle cítí, jo. A podívej, ten nápor liberálně demokratický agendy je tak uh, mohutnej, tvrdej a nekompromisní, uh, takže pak už není ani liberální, ani demokratický, že přirozeně vyvolává tu konzervativní reakci a jak je vidno, tak dokonce i u dětí, jo. A Já bych za normálních okolností asi byl prostě liberálem, ale oni zašli prostě tyhle chlapci tak daleko, že já s a tím liberálem být nemůžu. Takže mě to posílá do konzervativních pozic a potom vám tady hraju hudbu z té Byzance a, a pomalej takovejhle spěv O'Connor. Hele, já nevím, co těm rodičům poradit jiného lepšího než uh, aby svého syna milovali, aby si s ním povídali. A uh, ono z pravidla nic nezůstává uh, tak horké, jak to vypadá. Jo, to chlapečka čeká prostě nějaký vývoj, možná se taky bude chtít stát prostě farářem, jako já jsem se kdysi chtěl stát farářem, protože jsem z tohohle světa chtěl utéct. A to nebyl. Rok 2024, to byl rok 1987, kdy já jsem z toho doznívajícího socialismu byl úplně otrávený, mě bylo blbě v té společnosti, mě bylo blbě ve škole, mě bylo blbě všude. A jediný místo, kde mi bylo dobře, byl kostel, mm. protože tam na mě ten socialismus nedošáhnul, víš? Takže zřejmě to je príběh. můj příběh. A toto je asi příběh toho chlapce, já jsem těž být mnížka. mniška, Utekala som, teda vtedy v 68. sa mohlo ísť do klaštorov, to bola teda tá doba, no a pán Farar ma začal chytať na všetky tie miesta a sliboval mi raj na zemi, keď teda budem nička, že budem až o sedem rokov skladať nejaký slub vernosti, tak som zase utekala odtiaľ. Ale zase, kam som mala utekať? Pod sochu Gotwalda, no tak som utekala do kostola sa vysťažovať Božkovi, že tak ja chcem myť Míška, oni mi v tom chcú zabrániť. A celý život som teda ha. potom nadávala na, na církev a kamarátka mi hovorí, že počúvejš, ak šťastná teba v kláštore si naozaj neviem predstaviť. Takže niekedy osud sa aj takto zahrá. Ale... Zřejmě tento chlapec to nemá momentálně jednoduché i v tom, a to je zase otázka, že celá třída se mu vysměvá. Oni mu za to nadávají. A to je, to sa mi je ty, těž... co, já ti povím, Tyko um, z tohohle chlapce se stane ale nesmírně silná osobnost. Aha. A to, za to... Jasně, jako, za to, že, že... nikdy nikomu nic neslibuju, tak... Tak proto, aby se tenhle klouček mohl stát v budoucnosti silnou osobností a lídrem a inspirativním člověkem pro svý okolí, tak si přesně tímhle potřebuje projít. Super. No a ty se těch chci opýtat, ta hlavná téma, která mě nejvždy zajímá, je zdraví, lebo to zajímá všech lidí. Čiže uh, planety je zdraví, ale myslím si, že je zdravě jako keby pandémie, príchody a morov a takýchto vecí, že prečo sú a čo tie hviezdy na a planety hovoria. A momentálne v máji sa má rokovať o tom, že keby vyskytla sa nejaká pandémia niekde vo svete, tak bude riadená VHO. Čo teda všetci vieme, že tá organizácia podporovala všetky tie uh, pichačky a, a tie neznáme vakcíny a podobne. Ako to vidíš? Ako z hľadiska... Ale... Eriko, já si myslím, že celý VHO pojede do záchodový mísy. Hurá. Protože neslouží životu a nemá podporu ve smíru. Uhum. Bůh nemůže milovat VHO, když to řeknu takhle, jo. Ale uh, tím tady nevyzývám k nějakým jako, um, uh, aktivitám, je to jenom můj názor, uh, stran budoucnosti VHO, proč si myslím, že většina těch zbytečných institucí, které životu víc škodí, než pomáhají, prostě zmizejí. Uh -huh. A bude, ako sami zaniknou, dobré, a bude uh, Evropa bude sociálnější po těchto voľbách, alebo uh, bude viac progresiv? Ale sociálnější by byla, pokud by na to byly prachy, ale peníze docházejí, víš? Je tak, čiže... No dobré, ale tak někdy si tlačí a proč si je míně tlačíme? Ale nám, nám tady v Česku, nám v Česku došly peníze na důchody, jakože nemáme jak valo, valorizovat důchodcům důchody. My tu ale nemáme dost peněz pro zdravotníky, protože máme zdravotníky hrozně drahý, dáváme jim 500 miliard ročně. Mm -hmm. a, takže ono nebude snadné ty, zdravot, ty, ty, ty sociální standardy udržet, a mm, celá ta sociální podoba Evropy se asi bude přizpůsobovat zbytku světa, kde to až tak moc sociální není, no? Takže jako výnimočné, jako třeba z nás vedoucí opozice Šimečka, teda jeho PS, hovoria o tom, že se zbytočně míňají peníze na dôchodcov, že jednoducho táto vláda, nech Dokáže, že odkiaľ vezme peniaze a dôchodky sú naozaj tak mizerné, že je ťažké na Slovensku prežiť z normálnych dôchodkov. E, takže táto oblúdnosť bude ďalej pokračovať, že teda tí, ktorých sme vychovali, nám budú rozprávať, že teraz by sme mali ako e, žiť tak, že rožok na deň? ale o... Je to budoucnost, naše budoucnost? že vaše se raje? nám nepodařilo lépe vychovat, naše děti se nám nepodařilo více ochránit před indoktrinací systému, takže uh, naše děti jsou připravené si uříznout větev, na který sami sedějí, protože jsou krátkozraký a uh, věci nedocházejí. Já a za sebe ti řeknu velmi jako obyčejnou věc, totiž, že někdy se mi stane, že když s tím nákupním vozíku, vozíkem jezdím po Kauflandu, tak zahlídnu, co mají v těch nákupních vozících seniori a padne na mě teda velký soucit, ti řeknu, no. Presně. A teda, ako jdu cez celé mesto tromi, štyrmi spojmi, aby se dostali do nějakého obchodu, kde si kupia ničo je. No a do politikom no. sa asi ľahko hovorí. No, tam sme to dopracovali, no. Tam sme to Ale... dopracovali a vidíš to ako do budúcnosti. Si povedal, že keď sme ich zle vychovali, čiže oni to príjmu normálne, že nebudú mať už dôchodky nejaké garantované, ako pre nich bude už táto situácia normálna, alebo sa svet zmení k tomu, že skutočne si zase začnú aj v Európe vážiť starých ľudí za to, čo im tu všetko no, ja za Eriko, nechci tvrdit, že bude někde peklo, nebo že bude někde ráj, jo. jo. Každý si to urobí, jako a, chce. Protože si myslím, myslím si, že nebude ani to peklo, ani ten ráj, jo. Ale o, o, abych tady vyčaroval jako bezvadnou budoucnost a bezvadný život, jenom protože jsem astrolog a my dva si spolu povídáme, <sík> hele, tak to není. <sík> to je jasné. Ale ja neviem, napríklad moja generácia alebo mladší odo mňa a okolo 60 čo majú, tak každý, každým je v nich to, že keď tá ich mamina alebo ten tatinov budú chorí a budú potrebovať, tak im pomôžu. Ako úplne prirodzene, za to, že sú to ich rodičia. Ale momentálne štát zavádza, že rodinné prídavky, ako že splatu tvojich detí dostaneš ty nejakých pár k svojmu dôchodku, ako nebolo by lepšie naozaj udržať to, čo bolo, tá úcta k tým rodičom a to, že skutočne vieme, že jeden z nás s súrodencov sa proste musí alebo spoločne sa musíme o tých rodičov postarať a je to absolútne prirodzené a keď máme málo, podeliť sa o to málo a keď máme veľa, podeliť sa o to veľa? Hele, o, ja sa tohle težko komentuje, protože o, chtít... O, lidi vychovávat tady prostřednictvím naší rozhlasový uh, relace, to se nám asi nepodaří. Jo? Možná se ale no. zamyslí. A uh, jak to kdo má, nebo jak to kdo nemá, hele, já si myslím, že u každého je to nějaká a je těžké to uh, ze všehobecňovat. Proto pro mě je tohle tenkej let. Uh, teď si spolu Umídáme mi dva, i když nás slyšejí prostě posluchači, kterými nevidíme a neznáme, ale já ti v tom uh, vyjádřím um, akorát svou naději, totiž, že uh, doufám, že když ty budeš potřebovat uh, pomoc, takže bude kdo by ti pomohl, víš. No to já doufám. Ale zase každý si predstavujeme tú pomoc inak, lebo ja stále hovorím, že milovanie deti jediné, čo mi nemôžete urobiť, je, že by ste ma dali do nemocnice že by som tam skončila na nejakých hadičkách bez toho, aby ste boli pri mne. A moje, ja chcem byť doma a moje deti mi hovoria najlepšia starostlivosť je v nemocnici. Nemôžeme si predsa zobrať na svedomie, že mohlo by ťa to zachrániť a my tu budeme no, robiť... To máte výborný no. no veľmi ma to štve a neviem sa nejako domôcť z toho. Oni tvrdia, že najlepšia je tá nemocničná pomoc. Jericho, um... Hele, já ti povím něco, co nechceš slyšet, jo? Ano. Díky. Moje maminka e, celou dobu, co si pamatuju, tak se ze všeho nejvíc bála dvou věcí. Aby se na starý kolena nezbláznila mm -hmm. za prvé a za druhý, aby nebyla svým blízkým na obtíž. Mhm. Mm a tak, háde, jak to dopadlo? Zvláznila se, abyste ho opatrovala. A mám ji u sebe doma, přesně tak. Aj, aj, aj, aj, takže e, náš rozhovor. My, slovy, my si tohle řídíme sami naším systémem přesvědčení. Až takto? Jakože nemám myslet na to, že jen abych se nezvláštnila, lebo to můžeme privolat, tak to si to myslel. Dobrý den. Dobre, no ako inak poviem ešte tento, aby som potvrdila ten tvoj príklad, hoci o ňom viem, často sa tak nesprávam. Ten, ten kamarát, ten Marcel Vaniak, čo som o ňom hovorila, tak jeho maminka stále hovorila, lebo ocko sa vyliečil z rakoviny a ono že, no konečne maminka sa môžeš postarať, ono on sa celý život staral o teba, všetko robil, aby si ty mala šťastný, spokojný život a ona povedala nikdy Nikdy sa nebudem starať o nikoho. O mňa sa musia starať. No a už tuším 12. alebo 15. rok na posteli v bláznincí starajú sa o ňu. No, tak ako... No, dobre, takže to. Toto... My to každej máme v rodine nejak, to si budem povídat, jo? Jasný. A málo kde to je hitparáda. No, veď to. No, tak ja by som teda nechcela takto to ukončiť pesimisticky, alebo v mojom veku sa téma týka. si asi dáme další... No ale pesnička by bola už posledná. Prosím ťa, povedz niečo optimistické pred pesničkou, niečo, prečo vlastne má človek, má zmysel hľadať. Má zmysel hľadať zmysel života. Ale to lidi vedia i bez nás. Nevedia. Nevedia. Mnohí sa na to pýtajú pre Boha, aký má zmysel života, keď tu žijeme v takomto hroznom svete, kde je každý tak, proti každému. My žijeme, v, my žijeme v podstate v úžasným svete, ak tu ne vidí, tak je to jeho problém, jo. Ale o, hele, má smysl si spolu povídat? Má. má. Jo, my jsme si spolu povídali a proto dneska vyskákali o, takovýhle prostě sdělení a názory a otázky a odpovědi. A já bych chtěl popřát našim posluchačům, aby si měli s kým povídat. Mm -hmm. Aj doma, i v práci, i hoci na lavičce v parku někdo, alebo s ale... taxikárom. To má nejak proste. O. Je to úžasné. Takto zakončíme tým, že mali by sme si rozprávať a potom sa budeme jeden druhému zdať o mnoho bližší. Vrátim sa k taxikárovi, čo ma viezol. Nechcel do mňa zobrať peniaze, musela som mu ich nútiť, lebo povedal, že ďakujem za rozhovor, že som sa uh, rozprávala s ním po ruske a nesnažila som sa tváriť, že mu nerozumiem, hoci sme tu zažili tú ruštinu všetci v školách. Takže rozprávajme sa to je krása. Eriko, ja sa s taxikářem v Praze bavím zásadne taký ruský. No. Úplne normálne všetko. Výborne, ja ti veľmi pekne ďakujem za rozhovor, milujem komunikáciu s tebou, lebo naozaj má zmysel. A veľmi sa teším na ďalšie stretnutia. Ešte raz ďakujem, ďakujem za návštevo štúdio a pustíme tvoju hudbu. Takže ďakujem veľmi pekne aj poslucháčom, o, ktorí nás dnes večer počúvali a Myslím alebo dúfam, že im bolo rovnako dobre, ako nám je tu štúdiu s tebou, tak aj im doma. Takže ešte raz spokojnú dobrú noc a naozaj žijeme v krásnom svete tu u nás na Slovensku. Ďakujeme, do počutia. Krásnou dobrou, ďakujem. Ahoj.